Amma ba'du fa in asdaq al hadith kitabullah wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du falandrimatun absolutai takunu ta'allahu subhanahu wa ta'ala wa rishandatai ta'allahu jalla jalaluhu tawshim bi matmir zotriuna peygamberi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Më bishok të ti besnik, më bifaminët ti të ndarshme dhe më gjithë muslimanët të cilët të ndjekër rrugënë i Muhammedet me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, do të bojmë një shkëputje nga vargë i ligeratave në historinë për nga Merit sallallahu aleyhi wasallam. Ishte e radhës për me folë mbi meselën dhe qështje në israsë dhe mië rajit ngritjesë dhe u thimit të pengameri sallallahu aleyhi ve sellem e cilat nëmrojt njona prej mrekullive më madhështore pas librit Allahu të barikë vëtala Israja dhe Mi'raji logaritën prej mrekullive më të mdoja me të cilat të zhvequ për pengameri sallallahu aleyhi ve sellem mirë po kësaj mesele dhe të të zaktojna disa ligjarata të veçanqët që të trajtojnë në mënir më të bolshme dhe të trajtona prej këshumë kondëve, jo vetëm duke e kaluhe, vetëm kalimëthi. Andaj, me lejnë Allahu Gjelluara, son të të të bojmë një shkëputje, që të flasmi për një tim tjetër. A e temë është përmalimi i robit për Allahun të bareke vë të ala. Njëriju në këtë botë i e tonë me shumë përmalime, i e tonë me shumë malëngjime, i e tonë me shumë dashuri, jeton dhe përmalllohet për shumë sende, mirë po ajo çka neve duhet mësinue si besimtar është njeriu të mbujë zemrën e tij me përmallim ndaj Allahut tevareke u teala. Absolut nuk ka mundësi që me një ligjërat apo me 2 apo edhe me 10 që përmlidhat dhe të përfshihet tema e përmallimit për Allahun tevareke u teala. Mirëpo si thot Muhamet Kutbi Allahu mëshiroft në çdo para thënjë të librave të ti, ku thot edhe se nuk është e mundur në që si të përfshi akidën me libra të emia apo ndë një tem të caktuar, nuk ka mundësi ma më alaboru prej gjitha kondeve, mi afton që të hapët si tem të këmuslimanët dhe besimtari ta hulumtoja atë tem vetë. Mi afton që tjetë vetëm si qels dhe si zbërthijes i diçkaje, ajtë vazhdoje duke hulumtue në atë tem sa ma shumë. Për madhimi, për Allahun te bareke u e te ala. Përmadhimi, fillim ishtë nuk është diçka e cilë amësohët. Ska mundësi më dikush me të mësume me ta dhonti përmadhimi. Andaj ka ardhë një njëri tek ma'ruf e lë kërkhi njënë i pridjetarëve të mdoj të muslimanëve sa që ka thoni më Mahmedi kitë dijen që ka e kërkojna, është me mri si kur ma'rufi. Kretë dijen që ka e kërkojna, është poboj si kur ma'ruf e lë k Ka orin njeri ka thonë, amë mësën dashurien Mësëma dashurien, e ka posë për qëllim mësëma dashurien Ndhe Allahu të bareke vë të ta ala, të du Allahu në gjellë vë ala Ka thonë, el mehabbet u latë e gji u bit ta'lim Ka thonë dashurien nuk vjen më të mësume Nuk, nuk më nëshmu dashurun dikan duke mësue E asë në Allahu në gjellë vë ala njeri nuk dashurot më të mësume Më të shkollume Nuk ka arsim të dashurijës po njeri u dashurohët ndaj si fateve të dikujna. Andaj, i bënkaj i melgjauzije ka përmen, nga se sot du të përmen një shumë për i bënkaj i melgjauzije, se aj ka fol shumë për përmallimin e robit për Allahun të e bare kjo e tjala, aj e ka përmen se në akidën e besimtarit, gjithë shka që ka beson në besimtari, nuk ka matë madhe se njohja e cilësive dhe emrave të Allahot. Pse val, sepse vetëm njohja e cilë e veqorive që a i ka Allahu të bare këhuetara dhe emrat e ti të bukur vetëm njohja e këtyre e ban njëri unë me dasht s'ka diska tjetar që e ban njëri unë me dasht andaj dhe për nga mirë qëka nga ban neve me dasht ata si fatet e ti cilësit e ti personaliteti i dalumi ti a i nuk është i gjdo njërës të rëndomt a i dalohet në gjdo cilësi prej njëzve të rëndomt pa i nuk dalohet vetëm prej njëzve të rëndomt po dalot edhe për e njëzve të vequm, edhe për e krasës të lartë e dalot, por që ata njëriju e donë ma shumë të jatan, alejës salatu wa sëlam, po Allah u te bareke, u te ala, edhe ma shumë, sepse ka prej atributeve absolute, prej cilësive absolute. Kjo është maja. Anda njëriju duhet me fladitve e për dhe vetën e ti me përmalim dhe Allah u te bareke, u te ala. Djetarë kërë kanë diskutu për malimin, malëngimin, me të mërë mali për dikanë, për Allahun të barek e o të ara, kanë diskutua sepse disa për e filozofove të se të kanë gëtruhe islamin e filozofin dhe kanë munduhe me gjithë një pik të përvashkët mes filozofiës dhe islamit, e kanë muhu përmalimin. Kanë dhonë njeri usë përmalohet për Allahun. Pse, se, se e dini, krahasim me me sa ndat logjike se njeriu per mallov por te baban per nanen per te dashuren e kso me radh ka don ska mundsi mkon per mallimin per allahun xelal wala never nuk do te hina ndemante ndaj saj kategorie selse jan mo poshte sa mi bod dem mjafton ajo fiala ibn qaym el juziye laqadhon kush e mohon per mallimin e ka mohu dashurin selse nuk eshte mundur dikant me dashte edhe mosu më permallu per ta absolut ska mundsi kur Ti me dash dikan, edhe kur s'përmalosh me po ata. Q'ka ljudon kjo? Ti nëse s'ki mal për dikan. Nën kuptohet domës dëshmëris se ti se do ata. Se nuk mundër ti me dash edhe hiqmës me pas mal për me po ata, për me nejt me ata. Po më varësish për i malit qka e ki për me po ata, për me nejt me ta, për mu taku me ta, a që donë. Kjo është ligjë. Ligjës e që në Allah në ka kryu me ketë. Në kaq natyr, çuçi për mallimin për Allahun te vardhe ke u te ala, ka thënë ai ka e besimtarëve më të cilësuar. Njëriu më përmalloi për Allahun te vardhe ke u te ala, Allahu xhallala ka përmendur në Kur'an, "qet për mallim ku ka thënë Allahu xhallala, fa man yarju liqa Allah, fa in ajal Allah ila at." Kush e pret? Dhe kush përmalllohet për me taku Allahun, le ta dijë se takimi me Allahun ka më ardh. Vjen takimi me Allahun te bareke we teala ti shef njerëzët e formulluar për gjithçka sikur do të flasni kanë dashuri për pasuri, për parë, për autoritet, për famë, për haje, për pije, për marrëdhënie intime e kështu me radh. Mirë po ke këto janë pika shtazaroke. Jan pika shtazaroke s'kan bën me esencën e njerëzit. S'kan bën me esencën e njerëzit. Cila është esenca e njerëzit? Adhurimi Allahu Gjellu Ala. E qka këtë boje në adhurim të Allahu Gjellu Ala me dashtë Allahun të bare kjo vëtala në kulmin e dashurijës. Andaj, nëse don me u fornizue, me si fatin matë madhë, qka munë është më fornizue dhe mësë më shkëput për asajna dhe me sigurue udhëzimin du është me pasë shumë madhë për Allahin. Kur ti ki i madhë për dikan, i pagun të atimët për mu taku ma ta. I pagun. Kur njeri ju e do dikan, e pagun të atimin për më taku më ata, e duran dhimë tënë, e cila është rrugës së takimit me ta. E njëri u nësë së përmalohet për Allahun, që ishhec ka Allahun? Rruga Allahut është rruga ma e vështirë. Ma e vështirë është, nësë s'ka përmalim. E kur ka përmalim, është ma e leta. Kur ka përmalim, është ma e leta. Thotjibë në kajim e lëgjauzije. Allahum e shirofë, Fë në qalb shuat la ylmuh illa al-iqbal ala Allah. Por shkrim i zemrës së njeriu dhe i gjeniës së njeriu. Thotë, në zemrën e njeriu ka shpërndarje të ndryshme të dëshirave, shumë dëshira ka njeriu, ndoshta kontradiktore. Nuk i përmbledh këto dëshira, por vetëse dhonia pas Allahu te bareke وتعالى. Kur një njeriu është i fokusuar dhe i përqendruar ka Allahu, i dashuron te Allahu i dëshurum të Allahu të varë e kjovë të ala. Për malot për Allahën, për qenjën e Allahën, që që të përmenmi në fund, se djetarët e ka nda edhe përmalimin e gjennetit dhe Allahën, janë të ndame. Ka dikush përmalot për, për gjennet, kjo në kategori më e ullët, se sajtë cili përmalot vet për Allahën, kjo kategoria më e lartë. Dhe më dhonë, gjenneti, disa e kuptoj gjennetin, haje, pije, vajza, femra, Palate e kështë me datë për i knëtësive Këte e knëtësit që ka dhonë Ibn Kajim e Gjauzije Na kësatun gjithden Të mëngë të tepër Të mëngë të tepër janë E qka është ma e madhe atje Ashtë mu taku me Allahun gjellu ala Andaj argumentohet Me ata se njeri ju Kër takot me të dashurit e ti Ajo haja e cila vendoset Në tavolin Ashtë ma e madhe se sa takimi me ata qka e do ti Ska mundë si Takimi me ata, shikimi me njeriu çka e do, shikimi me musafirin, nuk është më e madh se haja. Haja mjet sa me kalukon. Qëllimi është të merret me, me njeriu. Qëllimi është me të merret me me të dashurin. Kjoçi ibn Qaim el-Juzeydi, zemra e njeriu ka shpërndarje të tepërta, nuk i mbledh këto në një vend vetëm se dhonia pas Allahu te bareke ve wa taala. Wafihi wahshatun la yuzilaha illa al-uns bihi fi khalwatihi. Në zemrën e njeriu ka wahshe, e gërësim, e rësir, njëri ju i cili është i dhantë pas dunjojës, dhe nuk është i dhantë pas Allahut, dhe nuk veqohet me Allahun, dhe nuk e njef Allahun, gjellë o Allah, kryusin, ata i cili ka ndjerë në egzistencë, aje ka zemën të mbuqër me rësir. Aje ka mënë cipër për jashtë shumë i shkëllqishëm, shumë ndryqon, rëqonë rrezet të dritës, në mirë po brendia, na përvol përbër jash mund është me u parfimos, me parfimin më srejt në dënjo, dhe mu konë mrenda izbrazët komplet, izbrazët komplet, e thot i bënkajim e lëgjauzije, në zemën njeriut ka wahshe, e gërësim, e rësir, piklim të madhë, nuk e largon këta vetëm se, në ngushlimi me Allahun, në ngushlu me Allahun të bareke, vëtë ala, mu ju anku për gjithë shka Allahu të bareke, vëtë ala, mu ju anku për gjithë shka Allahu gjelle, gjelle Pasaj thot: "U fe huzn la yuzhebu illa as-surur bi ma'arifatihi wa sidqi muamalatihi." Në zemrën e njeriu ka mërzi të madhe. A e keni parë po banorët e dunjas janë shumë të mërzitshëm. Vazhdimisht janë në mërzi dhe këtë mërzi mundohen me shmang me disa punë të ndryshme, me haje, me pije, me shëtitje, kështu me radh presendeve, ahengjeve, zbavitjeve, muzikave, seneve të kota vetëm e vetëm për çka, për me largu mërzijën e ma dhe çka e ka në zemër. Besimtari nuk mirët me këtë sende fare, dhe nuk e largun mërzijën e ti me kësi bullat dhe lëqe, as me kësi ahengja dhe zbavitje, se sa jam maj masës asbavitjet, e me çka e largun mërzijën, ajo është prezent atë, me gzimin, kur ta njofë e Allah ungelloala, kur njeri u njifët me Allah ungelloala, s'ka ma i knatësaj, s'ka ma i gzushëm sa Nuk mundesh me gjetë njëri më i gëzuar se besa besim dhori. S'ka mundsi. Pse? Sepse ai e njeh ekzistencën, pse e ka pse e ka kriju Allahu xhallahu dhe kush është Allahu te bareke وتعالى. Pastaj thot: "Wafihi qalaqun la yuskinuhu illa al-istima'u alayhi wal-firaru minhu ilay." Do në zemrën e njeriu ka pikllim dhe shqetësim të madh, qalaq, i pa bom rahat. Në zemrën e njeriu ka parahati të madhe. Çka e çetson kët parahati dhe me kalu në rehati nëse i kthe Allahu? Do të më ikë njeriu te Allahu te Baraka وتعالى. Do të më ikë. Shikojna. Këto to tema janë tepër të rëndësishme. Sesë se e përmendom se neve nuk po dojmë na muzzu sipërfaqësisht. Këta duhet me të pas të ngullet me në kokë. Mos ta synojna uzimin sipërfaqësor dukjen. Po Udhëzimin thelpsor, mëkon ti udhëzum drejtna në zemër, me jetu me Allahun te bareka o te ala, siç e ka përmendë ibn Qayyim el-Jauziye, në rrugën e hijrëtin, se besimtari edhe kur fle, ban secdë. A dhe kur fle, mendiko te Allahu te bareka o te ala. Kjo gjendje udhzim thelpsor, e jo udhimi i cili për epoljasht është i mëshminga e fasad e fabrikuame ndërsa në brendin e tij është vetëm i kelpt dhe i i rënum total. Pastaj thot: "Ufih hiniranun hasarat. Niranu hasarat la yudfiha illa ar-ridha bi'amrihi wa nehihi wa qada'ihi." Pastaj thot: "N zemën e njeriu ka zjarr, zjarr të madh." Çfarë zjarri? Njeriu shpash kontradiktohet me qaderin. Ai do diçka, qaderi diçka tjetër. Caktimi do në diqka tjetër. Dhe kjo i kryon një zjarë. Dëshida e flakt me arritë diqka. Dhe kaderi nuk përputët me dëshirin e ti, kjo i kryon zjarë. Qka e shunë këtë zjarë? Thot Ibn Kajim El Gjauzije. Nuk e shunë këtë zjarë, vetëm se të knaqorit me caktimin e Allahut. Allahut ka do shështu, kjo e shunë zjarën total. Në të i do shironë diqka, Allahut diqka tjetër. Ti e dinë sa Allahut di shironë ma të mirën për tyje asë e në të kërahu shëjën wa huë khajrën lëkum wa Allahu ja'lemu wa entum la ta'lemun ju muni me dash diqka me, me pasion të madhë apo e kundërta, me Mir Allah, u rejt diqka mirë pa Allahu në të kundërta në shëfë khajrin në të kundërta në e dëshirave t'juve e shëfë khajrin pasaj dhët wa muanakatu sabri ala dhalike ila wakti liqaihi dhe duhet me përqafu sabrin dhe duhet me përqafu sabrin dhe duhet me përqafu sabrin Njeriu më përqafumë me, me dhëmball, me kap fort sa vjen dhe mos më shlu dorë kurrë der ta takojë Allahun te bareke وتعالى. Pasaj thot: وفي ه طلب شديد لا يقف دون ان يكون هو وحده مطلوبه. Në zemrën e njeriu ka kërkesë. Kërkon njeriu, vazhdimisht kërkon. Andaj Allahu xhallal ve baraka përshkruaj njeriu, ja ayuhel insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ty njerëzi, ti vazhdimisht u punua. Kadih lëvizës eje. Energjita moazh e kia për me punuar. Po folim për natyrën e shnohsh, për për natyrën e prisht spovolmi. Po natyrën e shnohsh vazhdimisht kërkon. Dhe liv diçka. E këto kërkesa nuk bëhen kërkesa të duhura dhe çollim i shëndosh vetëm nëse bëhet Allahu i kërkuami më i madh. Nëse në zemrën e njeriut nuk është Allah u i kërkuari nëmër nja, atëherë e gjithë zemrë është në humbje dhe në lejthitje. Pasaj ka thonë, wefi hi faqa të unë, dhe në zemrën e njeriut ka fukarallëk. Fukarallëk, absolut fukarallëk, si kur që jetojnë në kohën e demokracijës të shumtume, e cila i ka mbush njërzit fukarallëk. I friksohën të nësërmës si kur prej zjarit ma shumë friksohën prej varforijës e cila do t'i godet nesër apo pas nesër se sa se kanë mehinë zjarë. Absolut ma shumë t'i friksohën parës se kam ju humbë se sa kanë mehinë zjarë. A të gjithë kanë mu paracit para zjarë. Varfori, edhe mi pas arkat e dunjojes pra pështë i varfor. Kulture varforijës. Andetot, ka fukarallëk në zemë në njeriut të madhe. Tu të të pritë gjësendit. Se, sepse të gjithë asendet i kotë ndërtume me pare E para i askon djenia, nuk është zot ajo, nuk ka sifatet o, e absolutës. O letër engjëllos të bëj prej njerëzve të saktum. Thot, "Fukrallak la yasduha illa mahabbatuhu." Fukrallaku e zemrës së besimtarit nuk e mbush por vetëse dashuria ndaj Allahut. Kur njeriu e don Allahun, s'ka favori për ata. Andaj njëri prej salveve i thon kanë, "A nuk i ala takhshal faqr? Asitudh fukrallaqit?" Ka thon, "Akhshal faqr wa ana 'abdun." Le rabbi se ma watje vel ardh, ka thënë, une, une minutu të fëkëra lëkit, dërsa unë jam më rob i zotit qeve dhe i tokës, une, une qëshë minutu të fëkëra lëkut, se me u friksu prej varfërijës, kur jam më rob, i ati të të cilit janë qjellëve toka. Qjellëve toka në shumë me e pasur, dhe toka në shumë me e pasur, dhe Allah është zotit universit, e unë jam rob i tina, se me u friksu e. Zoti Allahu, Rabbi Allahu Te Bareke u Te Ala, u al-Inabatu ileh u dawamu dhikrih. Dhe nuk e mbush kët fokorallohk me pasuri, me lumturi, me harmoni, me çetësi, me rahati, por vetëse pendimin ndaj Allahu Xhellahu Ala. Pendimi ndaj Allahu Te Bareke u Te Ala dhe përmendja e shpeshtë Allahu Xhellahu Ala. Përmendja e shpeshtë, sepse përmendja e të gjallit rezulton me gjallëri. Ai është hayu el qayyum, i gjalli i cili me të cilin jeton çdo kush. Ai ai kujdoi e jap jetë kur duaj me rjetë. E nëse don më koni gjallë e përmendit të gjallën. Nëse don më koni i vdekur përmendit të vdekurit. Përmendit të vdekurit, të vdekurit nuk është përselim, i gjenazët, për qëllimin përmend gjanaozat. E as ato na përvore. Edhe njerëzit, të cilët fundin e kanë të vdekur janë të vdekur, sepse sendet çirim me fundin e tëra. Pastaj gadhan و الصدق والاخلاص له و لا نترك فكر الله كون برئ ذمراس پر وچه سینچریتی اند الله تبارک و تعالی نریو مکن ترانسپرانت ما الله جل و اعلی و متریتو الله تبارک و تعالی م سینچریت چکا ده میثون متریتو الله جل و اعلی م سینچریت اللهو نوک مونش متریتو سی نرزیت سی نوستا م دموگژی ا ا ماسترونی نریو ی کی دیسا پروبلم ا تا و م م تفولوری ت هشم me qenisin e mirë të fjallëve e mashtronë, dhe a i bindët. Po Allah nuk trajtojtë, sa aje din mrejnë dhe ati e që ka. E për me pastruhe raportin më Allahun, me Allah dujsh me akalzuë Allah që është të gjishije. Ti di kitë mëkatët Allah. Te di edhe kur banë ti hujumë me banë mëkatët dhe zbanë, edhe se banë. Allah të gjitha i di. Andaj dujsh me konë transparent me Allah në gjellë me Allah në te bareke pasaj ka thanë u tjetë dunja me ma fi halem të suddetil kelfakatu minhu e beden. Edhe mi u dhanë robit e gjithë dhënjoja, jo një tender, as di tendera, as di dyqane, as di dyqane, as kitë dhënjoja qka është, mi adhana tina, nuk e, mbu, nuk e mbulan këtë fukuralëk. Se, a kini një për Napoleonin, i qili ka pos plotë pushtet dhe pasuri, kër e kam pitë, sa ditë të lumë të rejki jetue, ka thonë as një. Asë një ditë të lumëtër se di. Cëla konë ditë a eme e lumëtër. Po s'ka mundësi jo besimtari me posë ditë të lumëtër. Asë njerë. Allahu të barët kjo vëtara, i dënonë mos besimtartë me kërkimin e dënjajës. Duke kërku dënjajën bështimisht, qashtu i dënonë Allahu gjellëala dhe vdesin një masnja. Vdesin një masnja. Andaj tje e shëfë se evropianët të cëtët janë në kulmin e përparimit teknologjikë dhe ekonomik dhe vetëm shtypin e to pulldhave lvizin mirpo janë të numëruame me, me mijëa dhe me me miliona ndoshta rrasat e vetvrasave pse sepse ata janë nje se zot Allahu xhellalu dhe nanon dhe kanë fukarallohk në zemrat e tyre kjo është jan ibn qaym el jouziyet seneri duot patjetër me mbush zemrën e tina me permallimin de Allahu te bareke u taala thot pasai ibn qaym el jouziyet an Allahu subhanahu wa taala khalaqa al khalqa li ibadatih është mos e nevojshme që të njëhet se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar krijesën për adhurimin e Tij. Adhurimi i Allahut është qëllimi kryesor pse na ekzistojna. A shikoni? Njeriu megjithëse është krijuar për adhurimin e Allahut xhallawala, njeriu është më dembeli ndaj adhurimit Allahut bare al. është te bareke wa taala. Është tepër e rën njeriu të më afut në kokë dhe më ungulit në kokën e Tij se egzistenca jo të është për madhuru Allah. Kitë që cijën e gjenë në lojra dhe në argëtime dhe në sendit e kota. Dhe kër të vene puna adhurimit është sindi ma i randa i tina. Me gjithse, andaj Allah u gjellu ala e ka përshujtë se innehu ke në vdalumen gjehula. Kër e ka mor amanetin madhuru Allahun, a konë zullum qarë dhe i njëranti madhë. Pse zullum qarë? Se e ka mor për sipar dhe tash ndenë në veri për i adhurimit. Edhe është i n senuk dipër Allahun te bareke wa ta'ala tadban qayma aljuzia osht e njohurse Allahu xhallalu ka krijuar krijesat per adorimin atina el jami'a li ma'rifateh wal inabateh ileh wa mahabbateh dhe kjo adorim çka përfshin përfshin njohjen atina me njohja Allahun xhallalu ala me ukthite Allahu te bareke wa ta'ala çish do më thon ukthite Allahu xhallalu ala 24 orë të më keni kthim ka Allahu te bareke el inaba Inaba është një shkallë më e lartë se pendimi. Pendimi është mu pëndu pi një, pi një më përndupi bon një një mëkatit të caktuar. Eki bën një izolim pendoshpi ai. Mirë. E Inaba çka? Inaba vazhdimisht më penduë. Vazhdimisht më penduë te Allahu xhallahu se subhanuhu më realizua adhyrimin. Është tepër e rand më realizu adhyrimin që ka dhënë Allahu prej neve. Kështë që çdo njeriu duhet të ngon shumë i kujdesshëm. Pse? Sepse rrezikshmëria e ti në këtë dunjë është e parë lart me realizua ata që ka morë përsi përsh të e për e lartë. Pse të e për e lartë, qëllit dhe toka dhe kodrat e kanë refuzue? Shë që i dysmukon të i ma i qëndrushëm se qëllit, ma i qëndrushëm dhe ma i durushëm se toka, dhe ma i forë se kodra. Pa tjetër. Pse? Se ata e kanë refuzu me gjithë to se i kanë. Qëllit pashtylla e kanë refuzu. Kodra e palevisme e kanë refuzu. E njeri ju e ka morë përsi për. Me gjithë thanë gjithë n Ska asan matron për njeriu që më përmend Allahu vazhdimisht. Dorasa më për, më përmend ngrojen e tij, nuk lodhet hiç kurr. Me banën dashnorën e tij, nuk lodhet hiç kurr. Me përmend nisën e kataror të Allahut dhe sende të kota, flodhet hiç. Përmend Allahu Xhelal, e Zëjumi mos në minutit. Pse? Sepse nuk e njeh Allahun Subhana ve Teala dhe fuqan Allahu kujti në zemrën e tij është tepër i mall. Ky është njeriu duhet të kuptoj realitetin përse është krijuar dhe me njehft Allahu Xhelal, Xhel Waz, pastaj thot Ibadeti përfshin, dashurin dhe da Allahu të bareke, vëtëala, fe bi dhikri hitët më inë një kulub, vetëm me përmendje në Allahu qëtësohën zemrat. Këto zemrat, cësila në dojnë me mri për i dunjajës maksimumin, nuk qëtësohën vetëm se me përmendje në Allahu të bareke, vëtëala, vë tesku në nëfusuhum, vë bi ruqjeti hi fil akherati të karru a ujunuhum, dhe shpirtat e të të tëre nuk qëtësohën për vetëse, me pamjen Allahu xhella uala me pamjen Allahu te bareke u taala dhe shoku i lle dhe për mallëhimin për Allahun te bareke u taala pastaj e ka sjell një hadith nga pejgamberi sallallahu alei dhe sellem ku ka përmend se si pejgamberi sallallahu alei dhe sellem e ka kuptuar çështjen e, e përmallëhimit ndaj Allahu xhella uala mallënxhimit për Allahun te bareke u taala nuk ka njeri në fithir të tokës i cili e njef Allahun ma mirë se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem nuk existon nëse dojna me njoftë Allahun vetëm në përmjet fjallës e ti dhe fjallu e të për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem një ditë prej ditëve shokët e për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem i ka thonë nja Rasul Allah hel nëra rabbena sahihun Bukhari e të nështë betoni më Bukhari u këtë hadith ka thonë nja Rasul Allah a këna me po zotin ton tashë Shikoje të mënduarit dhe mëndësijën e sahabës Ake në me po zotin tonë Shikojnë far e farë brengë e ka një riu Shikojnë e farë madhenjimin kanë sahabët për Allahun të barek e wa taala Ake në me po zotin tonë Shka i tha për nga mërë a.s. Heltu da mune fi rukjeti lë këmer Heltu da mune fi rukjeti lë këmer Heltu da mune fi rukjeti lë këmer I tha në për jam sa më tha A shifni hanën Hanën a shifni Tha po Heltu da mune fi angushtojni, ashtyjeni njëni me tjetërin për me pahe, hanën, kalula, tha jo, tha që shtukin me pahe dhe Allahun të bareke, u e te ala, që shtukin me pahe dhe Allahun të bareke, u e te ala, do me dhanë bërrejnë nga e sahabeve ka qenë, mu taku me Allahun të bareke, u e te ala, po pse, sepse njeri ju don mu taku me ata qka e don mas shumëti, nërsa imani nuk është i sakt, asë nuk është valid, dhejri sa Allahu tjetë ma Pastaj pas e pengameidis sallallahu alaihi wasallam e pastaj nana e baba ashtu me radh para të tjerave ndërsa tek ne veçka ndodh ndodhe kundërta allahun na rujt këto mesena tërë për rrezikshme andaj thash uzimi si përfatçor i ka shkatërruar njerëzit çish i ka shkatërruar innahum mutakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun njerzit i marrin shejtanat për, për mik e marr partiën për mik e marr pa rën për mik Amer, senda ta kota për meç. Dhe çka? O yahsabun ennahum muhtadun, dhe mendojnë se janë të udhzuar. E gdhëndën të jashtmen dhe e zbrazën të mbrendshmën dhe mashtruan. Dhe në fundin, khasirat dunja wal akhirah, e ka humbën dunjan e ahiretin. Andaj nuk është për qëllim ti me u zbukuru për jashtë, po është për qëllim me jetu me Allahun tevare ka u tala dhe me dashur Allahun më shumë dizë gjithçka. Çish vem pyetje kjo? Ibn Qayyim al-Dhuha i ka thënë, është shumë e lehtë. Kur të vjen e puna, urdhë i Allahut dhe shiot, për I për e pëshiot. Cëllës jepë përparsi? I jepë përparsi që asoj qka e do masumëti. E njëri ju du të midon përparsi asoj qka e do Allahu të vareke vë të ala. Allahu në gjellë u alëm i dhonë gjithë mund përparsi. Për Thot, për nga meri sallallahu alaihi wasallam në adidhën së në trasmetan Ammar ibn Jasir se për nga meri alaihi sallallahu alaihi wasallam e ka bo këtë doa. Dhe gjënë këtë doa dhe kjo doa e ilustron dhe shembullën se sa e ka njoft Allah Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë madhëngji mi ka pasur për Allahun te baraka وتعالى ka thën اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ka thën o zot jam o zot jam i cili e din gjithçka për gaibit me diturinë tënde për gaibin Allah i din Për te i perdave tonë. Na e shofë, na vetëm shka shofin shtisët tonë. Allahu gjellore e kombe dijen e ti të përfshimet gjithë shka. Wa kudratike alël khalqë dhe me fuqin të të në që më nëshme krijuë. Ahjini ma alim të lë hajate kajran li. O Zotë, të lutëm me këto cilësit që ka i kiti, që të më mundësosh me jetuë, nëse, jet... nëse jetëa për mu është me e mirë. Wa të wathëni idha alim të lë wafate kajran li dhe ma mërë shpirtin nëse me ma mërë shpirtin është me mirë për muaj. Tash parashrojtë pitja. Neve të cilët jetojnë në rëthona materialiste, egziston kategori e njerëzë që tutet me bërë dhe këtë doa. Tutet për dëshuri së flëkt që e këndaj dënjojës, se ndoshta Allah u gjellala për anëndojën. Me bërë dëa, qka, o zotë ma mërë shpirtin nësa ma më mirë me ma mërë shpirtin, a mujna me bërë dhe këtë do A ma tutmi se në shtapë mështë, ma më e mirë me ta morë shpirtin, pa na merë shpirtin, a na tutim vasë shumë di pe asajna. A ma pe nga merë asam se ka zonë kështu. Sepse Allahu nëse e din se është ma e mirë me ta morë shpirtin, është ma e mirë me ta morë shpirtin. Pse, se ndoshtë ta bëlla faqoësh me disas provët e zatë, s'ki i mundësimi të i kalu atajan, darra e mudërra, fitnum mudërra, jan fit në të cilat të devijojnë dhe të shkatrojnë shikona pejgamberin alay salatu wassalam si i thot Allahu tebaraka وتعالى واسألك خشيتك في الغيب والشهادة kjo është udhëzimi jo udhëzimi i jashtëm i fabrikum o zot të lut ty që të më bësh ai për ato që zot kanë frikë ti në të jashtëm dhe në të brendshëm E jo vetëm për jashtë, çka do mendon me për jashtë? Njerëzit mendojnë, valla filani dogoc se i ka frikë i Allahu xhallahu xhallahu wala, wa ndërsa merendina tina i shkel kufit Allahu xhallahu kur të mesavet. E kjo nuk është ulzimi Allahu te bareke o taala. Ulzimi është kur ti je në vetëm më i frikshëm për i Allahut, s'ka për jashtë. Kjo është ulzimi Allahu te bareke o taala. Kështu lut pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu te bareke o taala, ve klet el ikhlas fi rida wal ghadab, dha lutëm për teje që të më mundësosht që të tham fjallën e sinqert dhe të drejt, kur jam i gzumë dhe hidrum. Kur je i gzumë, e thunë do shta të drejtën. Kur je i hidrumë, e thunë do shta të drejtën. Kër je i hidrumë, e thunë do shta të drejtën. Dhe banë pa drejtësi. Pasaj dhëtë. Wa es eluke na imen la jem fedu e kurrat e ajinin la të në katia. Dhe të lutë prejteje o Zotë që të më mundësosht një knatësi e cila s Kënatsi e cila së përfundon dhe kënatsi të sirët cila nuk mërë fund asë njëhel. Vë es e lukër rrida el bil kada dhe të lusë ty që të, të më mundësojsh të knasë në me kaderën. Ska lumëturi matë madhës njëri ju më knasë shme caktimin që e ka caktua Allahu Tebareke wa Teala wa berdha l'ajshi ba'de l'maut dhe të lusë prej teje që të më mundësojsh freskimin pas vdekes. Në varë nuk është leta tje. Neve im imsume po prej për jashtëve të mbarë ndërsa varri është vendbanimi më i madh i joni sesa kjo mbi tokë. Andaj bita ademi jetojnë më shumë nën tokë sa mbi tokë. Mirë, po më shumë angazhohen ata që janë mbi tokë se nën tokë. E pejgamberi Ali sallatu alejhi وسalam, i cili din sa jeta nën tokë është më e madhe sa jeta mbi tokë, i thotë: "O Zot, të lutem, që të më mundosh të ofreskuj nën tokë atje." As uji, as knatici, as lumtori, errësira plot, nëse Allahun drejton është ajo shkatërrimi i vërtet. Pastaj thot: "Wal ladhata an-nadari ila wajhik", dhotë lustye që të më mundsojë lezetin e shikimit në fyrin e tonë. Kjo është kulmi. Kjo është kulmi çka mundot njeriu ma arrit me pa Allahun te bareke u teala. Njeriu kur e shflet dawshorin knolçut, shpirtnisht ndjen i i mirë. Andallahu jalle wala ka e ka bose fëmijën për i kenazive mama dawshore në dhunjo dhe ka përmendë ta se njërzit jipën pas familjeve të të tëre dhe pas familjeve të të tëre dhe nuk munën më ndasit për të tëre mirë po shikimin e fësirën Allahut është shumë ma i madhë sepse e shef kriusin nësa nëseknash është me shikimin e kriesave shikimin i kriusit është shumë ma i madhë sa që ka thonë Ibni Abasi radhi Allahu an në fjallën Allahu të bareke wa taala fe la taalamu nefsum ma ukhfialahum min kurrati ajun duke komentu këtë mesela shikimin Allahu Gjellu Ala ku a thonë Allahu të varek e vëtala asë kush nuk e di se shfar është përgadit për, kna, për i kënatsive për besim të artë ka thonë ibnjabba se kanë pyth shfar kuptimi ka kjo ka thonë kjo më ma e madhë se më spjeguë ha dha a dha mu e gjellu e një fesër ka thonë kjo ma e e më e madhë se më spjegu që shme ta spjeguë në që shdo këtë shikimi i fëtirë në Allahu Gjellu Ala së mund kjo vetëm kush e shihon. Kta vetëm kush e shihon. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elut Allahun te bareke vetara qe t'ja mundsoje shikimin e shikimi ftyrën e tina. Sa njerzit e kanë ndër për këtë meselë? Shumë pak. As nuk e diskutojnë bile. Shikimi në ftyrën e Allahu xhelalu ala për të cilën ka lut pejgambesa vazhdimisht Allahu xhelal njerëz as që e diskutojnë bile. Kan me, kan dëshir vetëm me pa po ftyrat e njerëzve. Ftyra dhe parë dhe monedha. Të dashur mosdunjajës taj se abdu të dinar u abdu të dirhem ka dan, është katru e robit dinarit e dirhemit vëzhdimisht i shkon menja vetëm si me e shtu e madhin e tina e allahu njëlluara e haran ensehum, e mpuse hum allahu njëlluara e kabo me arruve të vetit e të tëre pasaj thotë për nga mesam vëzhdim të dojës vë shok ila likajk dhe o zotë të lutëm që të më mundësosh me posë mal për takimin me tyhe shikone e lutë Allahun me jashtu malin për më taku me ta do me thonë nuk këka qështje teorike nuk është qështje me mësue nuk është qështje shkolle kjo kjo është qështje me thadonë Allahu ose së ta jep ta jep ose së ta jep nëse ta jep e falenderonë Allahun elhamdulillahi lëdhi hedana li hedha wa ma kunna li nehtedje le ulaen hedana Allah banor të gjennetit thoj në gjennet falenderimi të konë Allahut i cilë në ka uzzuë Mësë me në pasë uzuë, nuk ishmi uzuë. Së kanë thonë mësë me pasë konë në të meqëm, së në ishmi uzuë. A së kanë thonë në në ishmi të meqëm e uzuëm, jo. Lëvla en hadan Allah. Allahu në ka uzuë. A me për nga mirë a lejë sallatë e sallatë e sallatë, me dhëtë, o zotë, ma mundë sotë kemë malë për tyje. Ketë malë për tyje. E kur ka njeri u malë për Allahu në gjellë u ala, këtë dënja n Njëri prej krijetarëve dhe mbretërve të asaj kohe kur ka jetuar sheiku ul-islam Ibn Taymiyah, Ahmed Ibn Taymiyah, Allahu me sherofte, ju e di se Ibn Taymiyah ka pas probleme me pushtetartë, por shkak zullumit dhe padrejtësisë, jo për shkak dëshirës dhe pasionit për pushtet. Ai ka marrë një ditë prej ditëve krijetari dhe pushtetari asaj kohe dhe i ka thënë: "Kum dërgju për ti se njerëzit po të ndoqojnë shumë tië dhe po ta kanë hatën dhe po të bindën." Ka thënë: "Po" ka thonë kumë dëgjusë të ti të mba komplot më më mërë pushtetin ka thonë a unë e bajkta ka thonë pasha Allahun betonën Allahun gjellewala se mbretria jote edhe mbretria mongolve komplet të unë e zvlejnë asani monedhe vogël hiq kjo është a shpirti shka alidhë më Allahun gjellewala shekhu lë islamu dhe mje pa dhe paratina shumë prej sahabeve ve u dhu bike min dërra i mudërrotin dhe pasa ka thonë për nga mërë alai salatu salam d kërkoj prejteje të mëruesh apo kërkoj mbrojtjen të onde që të mëruesh nga fitnët dhe nga ekeqja e cila devion pasaj ka danë u e fitnëtin mudilletin dhe të mëruesh nga fitnja e cila ta hum rrugën subhanallah, i dërguar i Allahut e lutë Allahun që ta ruhe nga ekeqja e cila e lajthit dhe nga devijimit e cilat e, e hum rrugën e neve, sa të sigur të janë njerëgjit në uldzimin e tëre Sa të sigurt janë njerëzit në besimin e tyre. Sa të sigurt janë njerëzit në se kanë me një në xhennet. Sa të sigurt janë? Pa fije dyshimi. Pse? Sepse nuk e njohin Allahun xhallahu ala dhe nuk e njohin fuqinë e Allahut te bareke u taala dhe nuk e njohin se Allahu ta rrotullon zemrën për një çast. Dhe nuk e dinin kur ashtaj çast. Andaj e lut Allahun te bareke u taala pejgamberi alayhi salatu wasalam që të darojë nga e keqja laithice. Allahum mezejna bizinatul iman, vasaqan o Zot në zbukurë, në zbukurimin e imanit. Jo me zbukurimet e dhunjasë, jo me bukuritë të kësaj dhunjaje, jo me shkëlqimet e kësaj dhunjaje. Bizinetul iman, me zbukurimin e imanit, çka imanit? Me besoj Allahun xhellahu, me njoh t Allahun te bareke u teala, me jetu vetëm për Allahun te bareke u teala, me jetu me shpirt, jo me trup. Me jetu me shpirt, jo me trup, jo me fizik. Pastaj ka thon, "We ja'alna hudatan muhtadin" dhe na banë Zoti Udhues të udhuar. Udhues të udhuar. Pse udhues të udhuar? Sepse ndonjëherë unë është i më udhudi kanë e si udh zoom vet. Allahu na rujt. Onda Be Ahmad Ali Sallatu Alei Resuluhu ka për shembull i munafiqit, është sikur shembull e atij i cili e diq veten si çiri, çiri, i u ban dritë të tjera dhe djegat për veten. Pse? Sepse brëndin e ka të kalbt. Ai për veten sfitojn kur djon. Do sa njerëz i u ban dritë. Do sa njerëz ve ka dhën rrugën Allahu na rujt. Sikur Ebul Faraj, Abdurrahman ibnul Gjeuzi a konë të ligjerue dhe janë konë duke e dëgju e ligjeratën e ti mbi 5.000 njërës dhe në moment e ka ndalë ligjeratën e ka shku të shvije duke qajtë ka në shku e nëzazën i, i ka në thamë, se e nalë ligjeratën ka thanë, më kujtu e diqka ka thanë 5.000 njërzve jam duke i ligjerue ka thanë, para me ndo ketë me i në gjenet përveç muhe qëfarë hasreti marashtë farë keqë e, e madha ket me injenat përveç mua do të thonë njeriu ja ka mundësi mëo ka dhur rrugën të tjerëve për veti e harron veten andaj pejgamberi aleyhis salaatu wassalam e lut Allahun me lutje të më të plota banam udhzues i udhzuar edhe unë jam i udhzuar edhe të tjerat ti udhzoj ama të, tjera të hupi për veti e ti udhzoj të tjerat tjera? jo aleikum enfusukum enfusekom ruajini Allahu që ka thënë vetvetën e juve kjo do ka thani ibn Qaim el Jauziye jemaa fi hadha ad-duaa al-azhim al-qadr bayna atyab shay'in fi ad-dunya wa huwa shawqu ila liqaihi subhanahu wa ta'ala. Shikona pejgamberi allahu sallaatu wasallam ne ka dua. I ka mlet dy dysenat më të mira që ekzistojnë. Dysenat më të mira. Çfarë është? E para ka thënë se ndi më i mirë në këtë dhunjo. Njerëzit kur folin për senet më të mirë të dhunjo, folin për senet të kësaj dhunjoje. Siç do ta përmendem se njerëzit angazhohen më të mirë të kësaj dhunjoje derisa më të mira të dhunjojes dalin presendeve më të këqija më të mira tek sajdonjaja dalin presendeve më të këqija më e mirë tek sajdonjaja më e rëndsi më e mira tek sajdonjaja e cila është e shouq ila liqa'i mallëngjimi me taku me allahun mallëngjimi me taku me allahun subhanahu wa taala wa atyab shay'un fil akhirah dhe sendi më i mirë në ahira çeli është hyrit shtëpitë e xhennetit hajet pijet jo me pa allahun te bareka taala Me pa Allahun Gjellera është sendi mamma dhe shtorë. Me është sendi mamma shtorë. Pastaj, ka përmen Ibn Qajm el-Gjauzije, se Allahu Tebareke wa Teala e ka kriun njeriun vetëm për këtë qështje. Pastaj. Ni kraasim me mallëngjimeve të njerëzve të kësaj dhunjaje dhe mallëngjimeve të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, të cilat neve do e mos duhet të ndjek rrugën e pejgamberisallallahu alaihi wasallam. Thot Said al-Qahtani, joni biodetar vetë e gjithë, thot, ta rumbullaksojnë kët dhunjaën dhe çfarë kanë ata për të mirave. Thot, "Me dhunjaunë naimha illa maakul", shigona subhanallahu. Thot nuk është dhunja e kët komplet, përvetse haje au me shrubun, au, ose pije, au me lbusun, ose veshje, au me shmumun, ose parfum, arome mirë, au me nkuhun, apo mardhonja intime. Këto janë sejndet të dënjojës. Kërrejt dënjoja qka lufton për të mirat e saj, dhe kitë njërzit qka ishaft të ma hënitur mas, dënjojës janë këto sejndet. Haje, pije, veshje, arome mirë dhe gra. Qka thotë? Pasajt emmal me e kul fe e fdoluhul asel thësaj përket të mirave ma e mira është mjalti prej hajeve, ma e mira se mjalti nuk ka mirë po thot ajo është sunu u hashratin mirë po thot ma e mira del prej insektit a, prej bletis dhe edhe ata prej vendit ku ajo e ban nevojen prej vendit ku e ban insekti nevojen del ushimi ma i mirë për të zyre njërzit vrapojnë, pasaj dhot Amel melbus cyber kedveshes fa afdalu al harir ma miraveshes mondafshi ndersa mondafshi es prodhim i krimbit mondafshi es prodhim i nje lloji te krimbit dud prej dudit andaj imam shafiu es argumentu per pucina allah u jellala se te shen matmir allah u jellala njej prej insektit matkes krimbit andaj vesha me mir es prej skajit prej krimbave pasaj ka thonë, emël me shmum sa i përket aromave ma kundërmusja dhe ma e fuqishmeja nga mirësi dhe ma e amla, cila është ka thonë miski parfim, i veçan, i cili quatë misk, ka thonë dhe ajo është prej, ma e mira prej të tërë, është prej gjakut të kafshve, prej gjakut të kaprolit, apo prej disa urinave të, të kafshve dhe ma thonë, njëzit që ka parfimosin me ta, është e nditë të, të kafshve, dhe në realiteti saj � Indit, pastaj ka thon: "Emel menkuh". Ka von sa i përket marrëdhënieve intime, me ata të cëmbat marrëdhënie intime, ka thënë është bashkim i dy vendeve të urinave. Bashkimi i dy vendeve të urinave. E këtë kjo është dhunja dhe njerëzit mahnitën më sajna. Domthon, është wabalun ala wabal, është katrim Mbi shkatrim, ndaj ka thënë Allahu të barëke wa ta'ala Kull me ta'u të dunja kalil Thuaj, këna citi kësa dunja janë të pakta Allahu i thotë kalil, në i thotëjna këthir A i thotë pak, në i thotëjna shumë Allahu i thotë nuk është e bukur, në i thotëjna shumë e shkëllqishme Pas a i thotë, o lë akhirat u khajron Limën i të tëka Dhe akhiretje shumë ma i mirë për njëzit të cilët ruhën i ruhën zullumi dhe i ruhën shirkut dhe i ruhën kufibet Allah të bareke nga sehli ibn Sa'de Sa'idi radhi Allahu anë se për nga mejdi sallallahu alai sallam kure ka definu e dunjajnë që ka tham ka tham alai salatu alai salatu alai salam lë ukenet i dunja ta adilu inda Allahi gjeneha baudatin si kur kitë kjo dunja bota me peshuta Allahu gjellu ala sa krahu i mushkonjës i mizës mizës a e vogëllë është jo këtë kompletë, se shumë e mojë dhe mizë krahu i saj në disa transmitime tjera sa një copë e krahu të mizës së parame ndonë e këtë kjo dënja ta Allah u gjellohë sa ka pësh ka thonë me pas pas pësh me sa ka kefirën minha shërbet e me me pas pas ta Allah u pësh sa qa jo krahu i mizës në mundon asë qasë s'ka pesh të Allahu Gjellohat me pas pasë qasë pesh nuk i kishton një besim darit me pi asë një pik ujt nërsa Allahu ja ka dhon me pa fund pare qafira mirë po kja argumenton se kjo dunjo s'ka pesh të Allahu Gjellohat kjo dunjo e cila i ka shtinë në talsinë e saj për nga mërë të Allahu të bare kjo të vëtala kjo s'ka pesh të Allahu Gjellohat pasaj Allahu të bare kjo vëtala e ka përmenë kënatësien e e pozitës dhe famës dhe e kanë nënçmuar më nënçmimin më të madh. Ku e ka përmendur Allahu xhallahu ala Qarunin, ka thanë Allahu te baraka we taala, inna Qaruna kan min qawmi Musa. Shikojani njerëzit për çfarë kanë mallëngjime. Qaruni ka qenë prej popullit të Musës. Se e ka përmendur Allahu prej popullit të Musës. Apo njerëzit kur thonë babën e kam hoç, un jam mirat i xhamati, un jam prej këtij Kur'an dhe Sunet. Allahu xhallahu akbar min qawmi Musa. Amo si ka bodo mi pësa për kaumë i Musës. Po bashkërë tja fir'aunit, ka që i më bashkoj, e fir'aunit, po është në gjennet. Njona pregrave më të ndërshme dhe më të lartë të Allahu u gjellëvala. Nuk të bandë dobi ku je i përfshim. Por realiteti jo të Allahu të bareke. Inë në karunë kene minë kaumë i Musa, fe bëga alejhim. Dhe aju bozlumë qarda i popullit të tina. Va atajnahu minë al-kunuzi dhe i kena dhanë karunit prej pasurive, sa që qëllësat e pasurisë së karunit, shikone, jo pasuria, qëllësat për me qëllë, arkën e tina, ka dhanë, është dashë me mbajtë njërzi të fuqishëm, u lillkuë, shumë të më fortë, dhe më thonë, ti me shku me qëllë, atësën e qëllë, qëllësin, sënë e ma në qëllësin, prejënësi se ma dhe qëka e ka, më së folën për mrejnë nësë e ka pasuri, më së fol Pasiru, pasuri, idhkale lehu kaumuhu la të frahë. Kër populli ti thanë, musu gëzo, musu gëzo, inë Allah, la ju hibbul ferihin, sa Allahu nuk i do ato kësha gëzo në padrejtësishtë. Qëka ndodhi me arunin? U ti të hu ala ilmin indi, tha, une këtë pasuri e kanë fitu me inteligencën të ime. Une jam shumë i maqëm dhe e kanë fitu e. Allahu te bare kjo e tala, që ka tha? Tha khasëf na bihi wa bidari, na eshti në mëndën toka ta dhe shtepinë tina në tokë ata dhe shtepin e tina, fe me ke në lehu minfi e ti një nësurone dhe as pat dhe një grupë e cila e ndihmona ta. Nuk duhet njëriju mu ma shtru mas pozitës, mas famës, sepse njërzve Allahu Gjellali i ka dhanë sa cilë, sa cënja kanë bajtë për nënësi së madhe, mirë pa Allahu Gjellala i ka dënue dhe i ka shkatruhe. Kjetra prej malëngjimeve të njërzve është malëngjimi për gratë. Kjo fit nja e e uelinve dhe afërinë. Allahu pejgamberi i tij sallallahu alejhi wasallam ka thonë nuk kum lan fitne për burrat e mi, burrat e këtij ummete më të keqë e dharr se sa grat. Owal fitne fi bani Israil kanat min an-nisa. Fitnia e parë te bani Israil takon prej grave. Gruja shfitnia më e madhe. Qandai Allahu te baraaka jo, ve teala ka përmend porën për epsheve zu jinalin nasi hubu shehawat mina an nisa e zbgurou njerëzve dashuria ndaj të këndshmeve dhe ndaj seneve të cilat kanë epshënta e para prej tyre mina nisa për gra rrezik i madh andaj besimtari duhet me largu këtë mallëngjim të kot me mallëngjimin e Allahu xhallahu ala dhe në këtë kontekst do të përmendni një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku e kanë dhënë ditë për dedtve aliun radhijallahu anë, dhe i ka thënë, ja Ali, e të drimën ështëka l-awëllina wal-akhirin, ka thënë, Ali, kec, the part, the the fund, kataan, a di kush është njeri ma i keqë, të këtë partë dhe të këtë fundë, një njeri i cilë janë ma i keqë në dunjo, pritë parë dhe të fundë dhe, ka thënë, Allahu e Rasuluhu a'lem, Allahu dhe pengamera a.s. më më mire din, që këne edukata, kur nuk dhiti qka, për dhe me dhiti, Allahu e Rasuluhu a'lem inë është qëllë e uwerine aqirun naka tha i pari prej matë këqive të këse dënjoje është a i cilë e kam bitë dhejvën e salihit ku allahu gjellohale ka thonë mëse prekni dhejvën aje ka prek kjo është ma i dështumi dhe ma i mirumi në dënjo e kush është i fundi ka thonë e ledhijet anuke ja ali a i cilë kam edhra tije o ali Aja është majmjerumi. E dini kështë e ka vra Alijun? Abdurrahman ibn Mulgjim. Abdurrahman ibn Mulgjim. E qka e, e ka nëzit me vra Alijun? E ka pas Abdurrahman ibn Mulgjim një dëshnore. E ka do shumë. O është mahnit me sajo është pasionu me pasionin matë madhë. E ka morë këtë zemërën. Fitne, e madhe. Qka, kërë ka shkuë me lip dorën e sajna, ka thonë mehrin e kije tërvotë mi dinarë dhe kokën e Aliut, sepse ka qenë prej këvarit gjëva e gruja. Ka thonë si duqshme më martu muë, 30.000 dinar, 30.000 dinar, një dinar lira, jo, jo dinar ton, po lira altan, dhe kokën e Aliut, me vra Aliun, dhe ka shku ki i malkume dhe ka vra Aliun, radhiallahu anhuve ardha. Shaj ka bo fit një e grave, ja ka morë zemë në një gruja, e poshtër dhe e malkume, dhe ka shku e ka vra një riu më ndërshumë, Në pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve salam e ka shpall këtë njerëv vrasosin e pejgamberit aleyhissalam saqë dietard janë argumentuar me hadith se havari që janë kufar. Pse? Sepse pejgamberi sa më ka thënë esh qal awwalin wal axirin, me imerumi, më i dashurmi, më i mallkumi prej të parëve të fundëve. Dhe këtë kta e ka vënë po gruaja. Për një gruaj, kur çdo tjetër E ka pas mehrin, me pagujt me, me qafën e ali ju të radhë i Allahu anë. Andaj njeri ju dhët me pas kujdes për këtë nësenve. Pozita, pasuria, fama, të shuria ndaj grave, sepse është shkatrues, është smundje kronike të mbjit këtë. Dhe në këtë kontekst, dhëta përmenmi disa vargje të i bënkajin me lëgjozije, ku e ka përmenë se... Besimtari i ri, gjalloshi i ri, një gjalli i ri cili është në periudhen e vulkanit të Epshit, në kalimin kërkallon në Pjekurien dhe formohet në aspektin Epsharak, ka thani vën kaim e lëgjauzije duke a shuit etjen e tina dhe duke a në gjallë mendjen e tina në poezin e ti ennunije që mos mashtrohet mas grave të cilas kanë vlerë të Allahu Gjellu Allahiq. A duhet njëri ju mësë me pasë malë për ato aspa. Këtë të dhe përnë kajmë e lëgjozije. Ja mutlikat tarfi el muadhebi fil ula. O tje cili e shikon, e shlon shikimin a për gratë e huja. A kipasini së ngopët, vazhdimisht. Andaj atë a masonët e din këtë mesejle dhe vazhdimisht i fokusoj njerëzit me fitnën e femrave. Andaj besimtarët dhëtë me ullë shikimin. Kulli lë muëmininë e gudonë min epsarihim, thuj besimtarëve ta ulin shikimin e tërë, dhe të më rëndgjerën për Allahun të barëke, wa taala. Thotipën kajimi, o ti cili shikon vajshdimisht gra të uja, el muadhebi fil ula, o ti i dënum në dunion, i dënum, vajshdimisht shikon dhe kur rëngopët, i dënum, midënim, dhe vajshdimisht është në raskapitje, gjurrit në anë husnin vë anë ihsani. Që ato shka bukurijës dhe janë të zhveshtra prej bëmirësijës asë nuk janë të bukura e asë nuk janë bëmirëse pasaj dhët latës vijen në kësuratum min tahti ha mos gëbo tije me të amor shikimin dhe mendjen dhe asë mos gëbo me të robruje ajo e cilan nën vedvetën esaj e ka e dhe u të daui të bu u bidhësrani ajo në vedvetën e ka së muje në keqe së muje në keqe e cila ta hupti a khidetin edhe ti në fund dali dështum për Allah te bareke o ta. A ja vlen me o xhennetin? A ja vlen me o Allahun te bareke o ta? E hup Allahun xhalla wala. Në mënyrë tekstuale hu buqfale Allahun xhalla nuk shikon Allahu te bareke o ta as nuk çlet Allahu xhalla për një themër, a ja vlen? Nuk ja vlen. Muadheb fi duna i i dështum dhe i dënuam në këtë botë të poshtër. Pastaj ka thon: Kubihat khalaiquha wa kubih fi'luhha të poshtra i kanë cilësit e tyre dhe të poshtra janë në veprat e tyre. Ata të cilët, ty e dalin të zhveshora, të zbukurume, i kanë veprat e poshtra, sepse me paskon të mira ishin mbulue dhe ishin vendosta për shtëpite tyre, e jo me dal me tregue bukurit të kënjërzit. Andaj thot, ku bi hëtë, khala i kuha, janë dë poshtra në moral dhe janë dë poshtra në... në veprat e tyre. Shejtanet të në fisurat të insenë, Shejtan në fotografinë e njeriut ti mashtrohesh. Vallai ti mashtrohesh me një shejtan në fotografinë e njeriut, ndërsa Allahu xhenloaala ka përgatitur për besimtarët saqë ka thënë pejgamberi alayhis salaatu wassalam 70000 vite nuk ngopet me shikimin e saj. Mahnitë do të nuk mundët më ofrua çast me bukurie sa madhe. Qasirat at-tarf atazid e ulin shikimin vetëm për burrat e tyre. Nuk e shikoni të tërkang ajo për festie e ka përgatit Allah u Gjellar veçan më një kusht, në këtë dunja zemra jo të më konë e malënjime vetë për Allah u Gjellar dhe musmë mashtru me ata qka janë shëtanë të nfisurat i linsan shëtanë në fërafin e njeriut të nkadu li lëndheli o lërdheli ata të cilat dali në këtë formë në rrugë dhe i mashtru njërzit ata i nënshtru në gjder rrugat që dhe gjder të poshtre hum e këfa uha minduni dhe lë ihsani barabar për to, e jo për njerëzit e mirë. Te i cili e ke njoft Allahu xhallahu ala, doan Allahu xhallahu ala të përfimë moshitën e t i na, doan Allahu te bareke o taala me të mshiruo, doan Allahu xhallahu ala me drejtua, di se ata të zot janë në rrug, nuk janë për ti. Ata janë për rrugaçat e barabart, e jo për ti. Kështuçi, prej poshtërsimit ndaj saj është i me ulçikimin. E më ndërua ata ti jesh me këshir. Nëse do me në poshtërsu me së këshir dhe nderoj vetveten dhe nderoj te Allahut te bareku te ala. Andaj i menqaimi juze i ka pruktovarje qe me nganrit moralin besimdarit, mos mumin me çdo send, po mumin me sende te larta, me pastruar zemren e tina, me pastruar shpirtin e tina dhe me dit sa i ka çmim. E kjo çikit çmim esh me ulçikimin. Nuk, nuk shikoj, darin, nuk shikon rrugaçe. Besimdari nuk shigon rrugaçe. Pastaj ka than: Ma them me mindin wala aqlin wala khuluk wala khof min arrahman. Di sa ato skan. As din, as mendje, as moral dhe as frik prej Zotit. Re Allahu të bare kjo vëtala. Që ka duhet kjo kategorije njërëzë? Ajoj e cila delnë këtë formë, e cila si ka frik Allahu gjelluala, e zbukurume në kulminacion, kë nuk i ka frik Allahu të bare kjo vëtala, ajo nuk ta kontije, ande besimtari, djali ri nuk ban më mashtru me këtosejnde. U e gjemalu hazurun u e musnuon, bukuria që ka është prejasht e sajna është e fabrikume dhe e falsifikume. Nukoj original. Nukoj original. Pastaj thot: Fa in tarakathu lam tatmah të të lahu al-ainani. Më bë homë u zhvesh prej zbukurimeve të fabrikuara, smunesh mjaftu si deer. Nuk shikojot, për shëmties së madhe, për shëmties së madhe. Pastaj thot: Tubiat ala tarki al-hifadhi fa malaha biwafai haqq al-ba'li qat yadani. Dija se titllat në rrug çka janë. Nëse dëshiron ti të mos ashtro me ata, dija se janë të kryu me në qatë natyrë që ata kur nuk e kryen obligimin dhe i burit të tëra. Shikoje, një shembol e kemi Europën, të cilat i etojnë vetëm për bukurin e jashme dhe djemë të mashtrojnë me ta vazhdimisht. Nuk mund është me gjetë një familje të plotë që ka vazhdu e më shumë së 20 vite apo të rrët vite. Pse? Sepse tubi atë, janë të bondë në natyrë të prishur, janë të bondë në natyrë të prishur, vazhdimisht në moralitetë vajdemesh në amoraltet, pas ai thot in qasara sa'i alayha sa'atan qalat wa hal awlaita min ihsani qadama satee mashtrohesh pas asajna. Ka thon se vajdimisht tan jetën i jep dhurata asaj dhe i van mir, dhe vetëm një çast nuk i van mir, thot kurc ku po mir piti. Sa jo kit dyja ndo ti mbo Rabb-i asajna. E jo, ti ki vlerta Allahu xhallala, andaj duhesh mfranuë veten dhe mos mundan xmuar. Pas ai thot Asat, Thot nëse do me ndrejt qatë gruje, edhe nëse do me ndrejtue, nëse do me këshilue, is ta asat së pranon, nuk pranon, edhe nuk don vetëm su më konë është të remonu. A në njeri ju nuk don. Këtu disa djetarë kërë e ka komentue, ka dhonë këtu ja qëtë i pënkajime dhe grave të të njësë, të cilat janë dhe prej, jo të të cilat janë rrugache. Mirpo, e s'e ndar se atyre të zonë të rrugës, ata besimtarë duhet as me me bë muahbetin e tyre. Po edhe këta të zot janë bashkëshortë të, të besimtarëve, nuk duhet njeriu me zlu zemrën ndajto. Së të moshtrojnë. Kan kërkesa të shumta. Kan pasione të shumta. Ta, ta Allahu xhellahu ole e ka përmendse, o ju të që keni besu, prej grave të juve ka armike. Nuk është kush nuk kanë ajo çavirk, as jo qafirk, besimtare, po armike, çish armike sa ti në rrugë drejt Allahut xhallahu xallahu, kërkesa të shumtë të saj, ti të ndalen për Allahu te vare ke utala dhe ta ta ngarkojnë shpirtin, ta ngarkojnë supot, s'ka mundsi me aplojt të gjitha dëshirat. Kujdes me bas shumë kujdes. Pastaj thot, efkaruha fil makri wal kaid alladhi qad hara fihi fikra al insani. Thot ajo vazhdimisht mendon me dinakri dhe vazhdimisht mendon me komplot. Vazhdimisht ka ko komplote. Gruaja është kështu. Vazhdimisht është me komplote. Thot, sa që e ka hutu e menën e burit, njëriut, e hutona jo. Ja. Ski i mundësit i me ndrejqa ta. Ame për nga menë e sëmë hadim së kanë gjerë, imam muslimi ka thonë, inërumëte, entukimeha, keserteha. Ka thonë, nëse dëshiron me drejtu grujen, e thenë, së drejtoho ta jo. Ja. Qëka me bo? E, majet shtremt, që ashtu. Dush me majt të shtremt bët, po mirë, nëse jena detiru me majt të shtremt. A duhet me e konë këtë mali për ata? Jo. Ka kufi. ka kufi njeri ju duhet me pas kufi dashuria absolute është vetë për Allah unë të barike pas e ka thon nëkdu në radiju në fokahu min fiddatin shëj unë ju dhannu bihi min e lëthmani ka thon prej për jash duke cikur pare e argendit e lime me argend ka thon menoj njëzit që i ka qmim fën nëqidu në jaravu në madha tahtahu ata që ka i njofin mirë pare të këshirin që gomrejna a ki pëga kërë shkon të argendaria për të artaria e mërë thot Kënë nuk është argjen. Se, saj nuk ma shroë për jashtë, e lije sa dushë, aje këshirë për i për mrejna. Andaj edhe kështu janë edhe njërzit. Për i për jashtë, më nëtë më konë shumë i mirë, mirë për i për mrejna është kërejt i prishur. Pas e ka të nëve nesu, e këtheru humin e omjeni, mirë për po shumitë sa njërzve janë qora. Shumitë sa njërzve ma shroën me këta. Këto perfum. Këto janë pesë sendet e dunjos. Të gjitha janë të kufizuara. Allahu xhelani ka përgatitur në ahiret të plotë me kush njeri të njeriu më mallëngj vetëm për Allahun te bareka وتعالى dhe zemra e tina më çën vetëm për Allahun xhelal wala dhe më u kall shpirti i ti për takimin me Allahun xhel gjelle, xhel wala dhe pasaj në fund ka thani ibn Qaim al-Juzeyy: "Warghab bi'qlika an tabi'a al-ali al-baqi bi-dhal adna alladhi huwa fani." Ka thënë dhije o besimtarë. Dhije dhe ruju me këtë mendje se të ka dhënë Allahu gjellohala. Allahu të ka furnizu me mendje. Mbrohu me këtë mendje që ka e ki dhe krasoj dhe peshoj se indet mirë dhe mos e shqit të lartën dhe mos e shqit të pafund shmën dhe mos e shqit ahiretin për gjithmonë për këta e cila nuk vlenë aspak. Edna edhe fani e poshtër dhe merë fundë sa njeri ju ka jetu në këtë dunja dhe ka mërë fund dhe nuk e ka kuptuar realitetin e kësaj dunjaje. Këto janë dëshirat e kësaj dunjaje e neve besimtartë duhet gradualisht me i shemë këtë dashuri dhe me i shemë këtë pasione dhe më drejtu drejtë Allahu te bareke wa taala. Thot Allahu gjelluara duke i të regu e njerëzit dhe sa të jetojnë për haje dhe pje, dherëhum je kuluwa je të mëttau. Lej njerëzit prej mos besimtare të hajnë dhe të knashen. Wa julhihimul emelë dhe li të shkatëroje ata shprejsa e të shkatëroje shprejsa qëfar shprejse që kanë me ju tu për gjithmon pesaufeja lëmun dhe në fund dhe të të shofin këta në lau të barë kjo e të ala welledhina keferu jetëme të taune wa je kulune kema te kulul enam qafirat hajnë dhe pinë qish hajnë kofsht pa qëllim në jetë pa synimet të larta në jetë pa e njoftë Allah unë gjelle gjelle wala Pajëu ndez zemra e tij me dashurinë e Allahut te vare ke u taala. Hajë dhe pije pafund, pa çollime. Pa e that Allahu te vare ke u wa taala, "Wan naru mathwal lahum." Zjari është përfundimi i tyre. A i cili e tonë vetë përhaje, veç përpije, dhe vetëm për knacit e kse dënjaje, en naru me thuëllehum, zjarëj është premëtini tine. Allahu në rujt për zjarëj të gjajnemit. Allahu të bareke, u etara, në ka kryjue me këto shqisa dhe me këto performanta dhe me këto avci që neve si qenje njërzore me jetu vetëm për Allahun subhanehu u etara dhe i vetë misinim me qenë Allahu të bareke, u etara. وتارا dhe i vetmi qëllim mëtejnen mallëngjimi për Allahun te bareke u teala këtë tem me lejnë Allahu subhanahu wa teala do të përmendëmë shëmbull të, të shumë mallëngjimi pejgamberëve mallëngjimi i sahabëve mallëngjimi i tabiinve njerëz të cilat e mahnitin kokën e mahnitin mendjen njerëz të cilat e kanë kuptuar realitetin e kësaj dhunja dhe e kanë shkel dhunjën me kom dhe Allahu xhelali ka ngrit në qiell dhe ai më i lart e çelë ka shkel dhunjoja me kom Allah e ka ngrit në 7 katëllati atje lart në mirazhin më të lartë në ngritjen më të lartë pejgamberi alayhis sallam pse e ka ngrit më lart sepse se e ka shkel dhunjoja ndër pejgamberi alayhis sallam në momentin e fundit të jetës së tijna ku është rri në shtratin e vdekjes dhe Aisha radhiyallahu anha e ka marr një leck me ujë për mi aftëdit ballën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka hedhë dhirsit në të vdekjes Kur gibril alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam Allahu jalla wala thot a don me jetue a lano dunya a don me jetue deri në fundin e kësaj dunyaja çajësh po djis pejgamberi për alayhi salatu wasalam kjo është pyetje që na absolutë besojnë atë se Allahu jallala ka ditë çfarë po djisë kam pejgamberi alayhi salatu wasalam po kjo neve pse na kallzohat neve me na u boku pyetje çajësh me than Allahu jallala me than Allahu o të robë, o të filan, i birë i filanit. A do me jetu deri në fundin në kse dunjaje? A i kështë thëmë, po, a jo? Qa i thapin nga mirë <të> A.S.A. Bel, ilë rrafiq il a'la, tha, une du me shkuet të kështëria majlartë, atje lartë. Lart. Kështëria majlartë? Me Allah unë të bareke, o të a'la. Vetëm njëri ju pëllëtsohet, kur të akohet me Allah unë të bareke, o të a'la. Edhe një një njarje nga Abdullah ibnë Umar, edhe me k Abdullah ibn Omer është për njërzve, zëtë e kam pasu së njëte në pengamirit a.s. dhe traditën e tina në mënyrën matë përpiktë. E ka pas traditë kur mësë me hongër vetë. Abdullah ibn Omer, djali omerit, radiallahu anë. E ka pas traditë kur mësë me hongër vetë, edhe në shpi. Kër ka hongër buke, ka thirë di kanë prej të varfër dhe kanë hongë bashkë. Dhe e ka pas një meula, një rapë dhe si në ka lirue. E ka pas e më në nefja ki nëfje është djetar i madhë, ka morin prej Abdullah ibnë Umar, dhe gjithë mone ka angazhuë nëfje in, që qkoj ashtë, gjenë në i miskin, në i të varfur, dhe bere me hangër mrejna. Në ditë prej ditve, hadithën e traspetonim e Bukhariu, në ditë prej ditve në afje i abe një të varfur, dhe hi ha buk me Abdullah ibnë Umar. Mirë po, kër ha në buk, ki person ha në buk me një pasion tëj për të madhë, zdi mungi, t më e dëshirta vllakt për bukën. Dhe Abdullah ibn Omeri për edukatës së lartë nuk është mesafirit më dhan çka i duabo kështu. As nuk ofendohet. Mirpo ka kalue. E ka marr Nafe dhe i ka thonë, ja Nafe. Ka thënë la tudkhil hadha alayya abadan. Ka thënë këtë kategoritë e njerëzve mos mashtin brenda shtëpisë kurr. Ka thonë pse? Ka thonë sepse ka e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ka thonë: El mu'minu ya'kulu fi mi'in wahid. والكافر ياكل في سبعه امعاء shikojna pejgamberi sallallahu alajhi wasalam tisha ka perkuvizue ushqimin e besimtarit dhe ushqimin e kafirit sepse çka punat e ushqimit njerëzit për ushqime kanë kët komplet ka thon besimtari ha me nje zor me nje zor do të thon edhe ajet nuk e ka pakufishme veç me hungur hes me bie kët me na ska me hungur nitë të rhaje vëshmëria lë e hajeve ngjyra të ndritshme të hajeve Mipo ka thon besintari ha me një zor me të mjaftuë. Pse? Sepse nuk është përcjellim me hongër. Andaj një anë pritëtarë i ka thon Ahmed ibn Hambelet ka thon sa her mbukha, sa ndit habuk, ka thon një her. Ka dhan shka punë ato ato rreç kaojn 2 her, ka thon me janë për njerëzve. Ka thon shka punë ato rreç kaojn 3 her, ka thon puna për shtalla. Thon njerëzit na vë shtalla 3 her, kafshë. Çonat njerëz ka 3 her buk te tallat. Mirë pa besimtari han një herë apo di herë, pse? Sepse nuk e ka çollimin me hangër, nuk e ka çollimin. Thot besimtari han një herë me një zor, dëshira e ka të pakth, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati ama. Kafir i han me 7 zor. S'munët mungi. E Abdullahi ka dashur me thon këtë kategori njerëzve që kanë ushimin, çollimin më lart, të lartë mos bashtin dom këto mundëna. Po bëma na njerëz që ka, unë mundam ushçi bashkë me ta në Munir modeste dhe më njërë të, të thjesht. Edhe djetarë pasaj kanë përmen shumë prej njarjeve dhe më lëngjimeve të djetarëve prej sahabëve dhe tabinve të cilat e kanë pasë synimin kriesor Allahun të bare kjo vëtala. Rezimeja e kësaj, qka deshëta me përmen edhe përse ishte një parathonje, shumë e shkurëtër grasa sajna se sa duhet neve me pasë madhina Allahun të bare kjo vëtala esenca e sajtë qka deshëta me thonë është se neve si n Si besimtar, që në në tjet, në së besimtar, çka na ka krijuar Allahu te bareke o teala. Na ka dhënë këtë, na ka dhënë këtë sy, na ka dhënë këtë vesh, na ka dhënë këtë gjuhë për me fol. Ëna ka drejtuar Allahu xhellal në formën më të mirë, ku ka thënë Allahu te bareke o teala në ahsan al-khaliqin, në Allahu xhej i cili është krijusi më i mirë, në formën më të mirë, në ahsan sura, në formën më të mirë. E çka duhet me vao me këtë formë më të mirë? Ne falenderoj Allahun xhallahu ala dhe Muhammadi për Allahun te bareke u te ala dhe me kuptu se kjo jetë nuk është as haje e as pije, e as gjnatë fizike, por është adhurimi Allahu xhallahu ala dhe është dashuria ndaj Allahu xhallahu ala dhe nuk e qetëson kët fukarallok të zemrës ton dhe kët shqetësim të zemrës ton dhe kët zjarr të kalt në zemrat tona, por vetë dashuria ndaj Allahu te bareke u te ala dhe pikëllimi dhe Dëshira shumë e madhe për Allahun Te Barekeu u Teala dhe shikimi në ftyrën e Allahut Te Barekeu u Teala, lusi Allahun Xhelalu Allahu ala, Allahu Ala, që Allahu Te Barekeu u Teala na pastrojë shpirtat ton, lusi Allahun Xhelalu Ala, që Allahu Xhelalu Ala mos na baje për atore të cilat jetojnë për haje dhe për pije dhe për epse të kësaj donjaje, lusi Allahun Xhelalu Ala, që Allahu Te Barekeu u Teala ta na takojë me Allahun Xhelalu Ala fillimisht në gëzoje me shikimin e ftyrën e Ti Subhanahu u Teala, lusi Allahun Subhanahu u Teala, që të na takojë me pejgamberin E pëng ame rintun sallallahu alaihi wa sallam vë sahabu tëtina lusim allahum jallu wa ala qa allahutna yawbë përfundim tamir aqulu qawlihada wa staghfirullahi li vë lakum fa staghfiruhu innahu huwa alhufur rrahim walhamdulillahi rabbil alameen